Capitolul 48. Înaintarea reformei Pe tronul Germaniei a urcat un nou împărat, Carol al cincilea, iar emisarii Romei s-au grăbit să-și prezinte felicitările și să-l convingă pe monar să-și folosească puterea împotriva reformei. Pe de altă parte, electorul de Saxonia, căruia Carol îi era îndatorat în mare măsură pentru coroana lui, L-a rugat fierbinte să nu facă niciun pas împotriva lui Luther înainte de a-l asculta. Atenția tuturor părților era acum îndreptată asupra adunării statelor germane convocate la Worms, la scurt timp după întronarea lui Carol. Această adunare națională avea de luat în considerare multe chestiuni și interese politice importante dar acestea păreau mărunte în contrast cu cauza călugărului din Wittenberg. Carol i-a cerut inițial electorului să-l aducă pe Luther cu el la dietă, asigurându-l că reformatorul va fi ferit de orice violență și se va permite o discuție liberă cu o persoană competentă ca să discute punctele disputate. Luther era nerăbdător să apară înaintea împăratului. Prietenii lui erau îngroziți și tulburați. Cunoscând prejudecata și vrăjmășia împotriva lui, ei se temeau că făgăduința de liberă trecere și siguranță nu va fi respectată și l-au implorat să nu-și primejduiască viața. El a răspuns, "Papista și nu doresc venirea mea la Worms, ci condamnarea și moartea mea. Nu contează. Rugați-vă, nu pentru mine, ci pentru cuvântul lui Dumnezeu. Luther înaintea conciliului Până la urmă, Luther a stat înaintea conciliului. Împăratul era așezat pe tron și înconjurat de personajele ilustre ale imperiului. Niciodată nu se mai înfățișase vreun om în prezența unei adunări mai impunătoare decât aceea înaintea căreia al Luther trebuia să răspundă pentru credința lui. Însă și apariția lui la această adunare a fost o biruință remarcabilă a adevărului. Ca un om pe care papa îl condamnase să fie totuși judecat și de un alt tribunal era, de fapt, o negare a autorității supreme a pontifului. Reformatorului, osândit de papă și exclus de la părtășia cu oamenii, i s-a asigurat protecție și i s-a oferit să fie ascultate de către cei mai înalți demnitare ai națiunii. Roma îi poruncise să tacă, dar el era gata să vorbească în prezența a mii de oameni din toate părțile lumii creștine. Calm și plin de pace, totuși foarte curajos și nobil, el a stat ca martora lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor de seama ai pământului. Luther a răspuns pe un ton blând și umil, fără violență sau patimă. Comportamentul lui a fost modest și plin de respect. Totuși, el a manifestat o încredere și o bucurie ce au surprins adunarea. Cei care și-au închis cu încăpățânare ochii față de lumină și s-au hotărât să nu se lase convinși de adevăr, s-au înfuriat din cauza cuvintelor pline de putere ale lui Luther. Când acesta a terminat de vorbit, purtătorul de cuvânt al dietei a spus cu mânie, Nu ai răspuns la întrebarea ce ți-a fost pusă. Ți se cere să dai un răspuns clar și precis." Vrei sau nu vrei să retractezi? Reformatorul a răspuns. mai maestatea voastră, serenisimă și înălțimile voastre cer de la mine un răspuns, clar, simplu și precis, iată răspunsul meu. Nu-mi pot supune credința nici papei, nici concililor, pentru că e clar ca lumina zilei că ei au greșit adesea și s-au contrazis unii pe alții. Dacă nu sunt convins de mărturia scripturii sau de raționamentele cele mai lămurite, dacă nu sunt înduplecat prin pasajele pe care le-am citat, ca astfel conștiința mea să se lase conduse de cuvântul lui Dumnezeu, nu pot și nu vreau să retractez, deoarece un creștin nu este în siguranță dacă vorbește împotriva conștiinței lui. Aici stau și nu pot face altfel. Dumnezeu să-mi ajute. Amin. Așa a stat acest om neprihănit pe temelia sigura cuvântului lui Dumnezeu. Lumina cerului strălucea pe fața lui. Mărăția și curăția caracterului său, pacea și bucuria inimii, au fost vizibile înaintea tuturor, în timp ce el mărturisea împotriva puterii erorii și în favoarea superiorității acelei credințe care biruie lumea. Neclintit ca o stâncă a stat Luther, în timp ce valurile cele mai furioase ale puterii lumești loviau asupra lui fără să-i facă vreun rău. Simpla puterea cuvintelor lui, atitudinea sa neînfricată, ochii calmi și grăitori. Și fermitatea neschimbătoare exprimată în fiecare cuvânt și faptă au făcut o impresie profundă asupra adunării. Era evident că nu putea fi determinat să se supună mandatului Romei nici prin promisiuni, nici prin amenințări. Hristos a vorbit prin mărturia lui Luther cu o mărăție și putere, ce le-a insuflat teamă și uimire la data aceea, atât prietenilor cât și dușmanilor. Spiritul lui Dumnezeu a fost prezent la acel conciliu, impresionând inima conducătorilor imperiului. Câțiva dintre prinți au recunoscut în mod deschis justeția cauzei lui Luther. Mulți au fost convinși de adevăr, dar impresiile făcute asupra unora n-au fost de durată. A mai fost și o altă categorie de oameni care nu și-au exprimat atunci convingerile, dar care, cercetând scripturile pentru ei înșiși, după un timp, au stat cu îndrăzneală de partea reformei. Electorul Frederick așteptase cu nerăbdare ca Luther să se înfățișeze înaintea dietei și, cu emoție profundă, i-a ascultat cuvântarea. El s-a bucurat de curajul, hotărârea și stăpânirea de sine a doctorului și se mândrea că era protectorul acestuia. A pus în contrast părțile implicate în dispută și a văzut că înțelepciunea papilor, împăraților și prelaților fusese redusă la zero de puterea adevărului. Papalitatea a suferit o înfrângere ce avea să fie resimțită în toate popoarele și în toate timpurile după aceea. Dacă reformatorul ar fi cedat într-un singur punct, satana și oștirile sale ar fi câștigat o mare victorie însă fermitatea lui neclintită a fost mijlocul de emancipare a bisericii și de începere a unei ere noi mai bune. Influența acestui bărbat, care a îndrăznit să gândească și să acționeze pe cont propriu în chestiuni religioase, avea să afecteze biserica și lumea nu doar pe timpul său, ci în timpul tuturor generațiilor viitoare. Hotărârea și credincioșia lui îi va întări, până la sfârșitul timpului, pe toți cei care vor trece prin experiențe asemănătoare. Puterea și maestatea lui Dumnezeu au stat mai presus de sfatul oamenilor și mai presus de puterea lui satana. Am văzut că Luther era înflăcărat, zelos, îndrăzneț și neînfricat atunci când mustra păcatul și apăra adevărul. Nu-i păsa de oamenii răi sau de demoni, știa că îi avea cu el pe unul mai puternic decât toți aceștia. Luther avea zel, curaj și îndrăzneală, iar uneori se afla în primejdea de a merge la extreme. Dumnezeu însă l-a ridicat pe Melacton, care avea un caracter exact opus, ca să-l ajute pe Luther să ducă mai departe lucrarea de reformă. Melacton era timid, temător, precaut, și avea o mare răbdare. El era mult iubit de Dumnezeu, cunoștea foarte bine scripturile și poseda o putere de judecată și o înțelepciune extraordinare. Dragostea lui pentru cauza lui Dumnezeu era egală cu a lui Luther. Domnul le-a legat inimile, erau prieteni nedespărțiți. Luther îi era de mare ajutor lui Melanchthon când acesta era în pericol de a fi fricos sau încet, iar Melanton, la rândul lui, îi era de mare ajutor lui Luther, când acesta era în primejdie de a acționa pripit. Prevederea lui Melanton a evitat adesea necazul ce ar fi venit asupra lucrării, dacă aceasta ar fi fost lăsată doar pe seama lui Luther. Și de multe ori lucrarea n-ar fi fost împinsă înainte, dacă ar fi fost lăsată numai pe seama lui Melanton. Mi s-a arătat înțelepciunea lui Dumnezeu în alegerea acestor doi bărbați pentru a duce înainte lucrarea de reformă iluminarea Angliei și Scoției. În timp ce Luther deschidea o Biblie închisă pentru poporul Germaniei, Tindal a fost impulsionat de Duhul lui Dumnezeu să facă același lucru pentru Anglia. Studia cu sârguință scripturile și predica fără teamă convingerile sale despre adevăr, îndemnând ca toate doctrinele să fie puse la proba cuvântului lui Dumnezeu. Zelul său nu putea decât să stârnească opoziția papistașilor. Un doctor catolic învățat, care s-a angajat într-o dispută cu el, a exclamat, Ar fi mai bine pentru noi să fi fost fără legea lui Dumnezeu!" decât fără a papei. Tindal a răspuns, îl disprețuiesc pe papă și toate legile lui și dacă Dumnezeu încruță viața, nu după mulți ani voi face ca un băiat de la plug să cunoască mai mult din scripturi decât tine. Astfel a fost confirmat țelul pe care începuse să-l nutrească de a da poporului noul testament în limba lui, iar el s-a dedicat imediat acestei lucrări. Întreaga Anglie părea împotriva lui și tindal, s-a hotărât să caute adăpost post în Germania. Aici a început tipărirea Noului Testament în limba engleză. Curând au fost terminate trei mii de copii ale Noului Testament, urmate în același an de o altă ediție. În cele din urmă, el a dat mărturie pentru credința lui printr-o moarte de martir, dar armele pregătite de el... Le-au dat altor soldați posibilitatea să lupte de-a lungul secolelor, chiar până în vremea noastră. În Scoția, Evanghelia a găsit un erou în persoana lui John Knox. Acest reformator devotat nu se temea de oameni. Focurile martiriului care izbucneau în jur nu făceau decât să îi insuflețească zelul cu o intensitate mai mare. Cu securia despotică târnând amenințătoare deasupra capului său, și-a păstrat poziția lovind cu putere în stânga și în dreapta, ca să nimicească idolatria. Astfel și-a menținut el obiectivul, rugându-se și luptând luptele Domnului, până când Scoția a fost liberă. În Anglia, Latimer susținea de la Amvon că Biblia trebuie citită în limba poporului, el spunea că autorul Sfintei Scripturi este însuși Dumnezeu și această scriptură se împărtășește de puterea și de veșnicia autorului ei. Nu există rege, împărat, magistrat și conducător care să nu fie obligat să asculte cuvântul lui Sfânt, să nu mergem pe vreo cale lăturalnică, ci să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne conducă. Să nu mergem după străbunii noștri, nici să nu căutăm ceea ce au căutat ei, ci ceea ce ar fi trebuit ei să facă. Barnes și Fried, prietenii credincioși al lui Tindal, s-au ridicat în apărarea adevărului. Au urmat Cranmer și frații Ridley. Acești conducători ai reformei engleze erau bărbați învățați, iar cei mai mulți dintre ei fuseseră foarte respectați pentru zelul sau evlavia lor în credința Romei. Opoziția lor față de papalitate a fost rezultatul faptului că ei cunoșteau erorile sfântului scaun. Cunoașterea tainelor Babilonului a dat putere mai mare mărturisirilor lor împotriva acestuia. Mărețul principiu susținut de Tyndall, Fritz, Latimer și frații Ridley era autoritatea divină și suficiența sfintelor scripturi. Ei au respins autoritatea pretinsă de papi, concilii, părinți bisericești și împărați de a stăpâni asupra conștiinței în chestiuni de credință. Biblia era standardul lor. Și cu Biblia testau ei toate învățăturile și toate pretențiile, Credința în Dumnezeu și în cuvântul Lui i-a susținut pe acești bărbați sfinți când și-au dat viața pe rug.